Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elharvadtak. De egy szép nap egyszerre csak kicsirázott, magva jó ég tudja, honnét került oda, és a kisherceg. Aprólékos gonddal figyelte a zsenge hajtást, amelyik semmilyen más hajtáshoz nem hasonlított. Ki tudja, nemhol mi majom a félesége. A veszőcske növekedése azonban hamarosan abba maradt, és a kis növény hozzákezdett a virágkészítéshez. A kis herceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó, és sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belőle. A virág azonban vége várhatatlanul egyre csak szépítgette magát odabent a zöld szobájában. Nagy gonddal válogatta meg a színeit, lassan öltözködött, egyenként igazította magára a szírmait. Nyilván nem akart olyan gyűrötten napvilágra lépni, mint a pipacsok. Nem akart megmutatkozni, csak szépséget teljes sugárzásában úgy bizony. Nagyon kacér virág volt. Így aztán hosszú napokon át tartott a titokzatos öltözködése. Aztán egy hajnalban éppen napkeltekor végre megjelent. Ásított egyet, és azt mondta ő, aki olyan aggályos pontossággal dolgozott. Hú, még szinte föl se ébredtem el, nézést kérek, még meg se A kis herceg nem bírta magába folytani a csodálkozását. Milyen szép vagy. Ugye? Felelte kedvesen a virág és épp egyszerre születtem a nappal. A kis herceg ebből könnyen kitalálta, hogy a virág nem valami szerény, viszont olyan megható volt. Azt hiszem, épp most van a reggeli ideje, tette hozzá a virág kisvártatva. Volna szíves gondoskodni róla? A kis herceg pedig mélységes zavarban Sietve kerített egy öntözőkannát, és kiszolgálta a virágot. Az meg már mindjárt az elején zatlatni kezdte az ijedős hiúságával. Egy napon például, amikor a négy töviséről beszélt, azt mondta a kis hercegnek, hm, – Most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaikkal? – Az én bolygómon nincsenek tigrisek jegyezte meg erre a kis herceg. A tigrisek különben sem esznek füvet. Én nem vagyok fű, felelteszel iden a virág. Bocsáss meg, különben sem félek a tigrisektől. A húzattól viszont irtózom. Nincs véletlenül valamilyen szélfogód. Irtózni a húzattól, gondolta a kis herceg. Elég kockázatos kilátás egy növénynek. Fura egy virág ez. Esténként tégy majd búra alá. Nagyon hideg van itt nálad. Rosszul vagy berendezkedve, Honnét én jöttem. De nem folytatta. Hiszen magformájában jött. Más világokról nem tudhatott semmit. Szégyenében, hogy ilyen együgyű füllentésen kapatta rajta magát, kettőtármat köhintett, így akart fölébe kerekedni a kis hercegnek. szél szélfogó? Épp azért indultam, de elkezdél beszélni hozzám. Erre a virág még jobban köhécselt. Hat furdalja csak a lelki ismeret a kis herceget annak pedig hiába volt tele jó akaró szeretettel, előbb-utóbb mégiscsak megrendült a bizalma virágban. Minden lényegtelen megjegyzést a szívére vett, és kezdte nagyon boldogtalannak érezni magát. Nem szabad lett volna meghallgatnom, valotta meg egy napon. A virágok szavát Sosem szabad meghallgatni. Nézni kell őket, Beszívni az illatukat. Az enyém Egész bolygómat elárasztotta az illatával, Mégse tudtam örülni neki. Annyira bosszantott az a tigris karom história, Holott inkább meg kellett volna hatódnom rajta. Aztán bizony, nagyon értelmetlen voltam én akkor. A tetteiből kellett volna megítélni, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknem. Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngét szeretetét. Hm. Minden virág csupa ellentmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, semhogy szeretni tudtam volna.